Seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell i a continuació comentarem una informació que vam conèixer ahir a primera hora del migdia i és que doncs, el 2% de les compres dels establiments adherits a oxigen, la nova marca comercial de l'Associació de Comerciants de Palafrugell, es destinarà a l'associació Montpetit. Per comentar aquesta informació ho farem amb la Susana Casademont, la presidenta d'Oxigen, Bon dia, Susana. Hola, bon dia, bon doncs, dia. Gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada i explicar-nos sí. una miqueta més doncs, al voltant d'aquesta notícia. Explica'm com, com ha sorgit aquest, aquest acord, aquest conveni. Doncs mira, aquest conveni ha sorgit d'una xerrada que vam tenir amb uns directius de la Caixa que ens van oferir aquest, aquest tracte, que un 2% de tots els datàfons d'associats d'oxigen que treballessin amb la caixa serien destinats a una associació del poble que, que nosaltres volguéssim. Llavors, vam buscar associacions d'equip a la Frugell, que, que fossin petites i no tinguessin massa recursos i vam donar amb l'associació Montpetit i vam contactar amb la noia que ho porta que es diu Sònia, uh -huh i és una associació que ajuda a nens amb malalties rares, diguéssim, que, que estan en minoria, que no tenen cap subvenció per cap costat i que es mouen fent actes i recullen diners per poder fer estudis i per poder fer coses per, per conèixer més aquestes malalties. Llavors vam decidir triar-los amb ells i vam signar un conveni amb la Caixa per, per fer aquest per fer aquest tracte. Uh -huh. Aquest uh, conveni necessita una durada establerta. Sí, uh, va començar l'1 de juny i serà fins al 30 de juliol. Durant aquests dos mesos, uh, tot el que passi per als etàfols de la Caixa serà destinat per ell. Se'n fa càrrec la Caixa, en cap moment cap comerciant. Llavors aquest 2% el donarà totalment l'obra social de la Caixa uh -huh. Per tant, doncs, en aquest cas els comerciants que no hauran de fer res extraordinari, sinó que ja des del propi detàfon de la Caixa doncs, ja eh, se dona aquest 2% de les compres i aquesta és la primera vegada que es fa una, un conveni d'aquest estil eh, no sé si també està previst, doncs, depèn de com funcioni intentar doncs, també col·laborar o tornar a repetir que conveni i també fer-ho extensible a d'altres entitats del municipi Sí, en principi si sí, sí, funciona i com que estem totalment en contacte amb la caixa i tenim contacte amb ells en altres temes, doncs segurament si funciona eh, podem intentar repetir-ho i tant. Cada comerciant també tindrà un, un flyer al costat del seu etàfon que repartirem al llarg d'aquesta setmana perquè el client vegi que en el moment de fer el pagament un 2% d'aquella compra serà destinat a aquesta associació, vull dir, ho farem, ho farem públic. Uh -huh. Doncs uh, estarem atents, no?, a finals de, del mes de juliol uh, o principis del mes d'agost, per saber com ha anat aquesta campanya. Sí. Uh, com vam comentar quan vau venir aquí, Susana, doncs, al final és anar fent petits passos, noves iniciatives, per intentar doncs, uh, engrescar també uh, a la resta de comerciants i negocis de, de, de la vila. Sí, i tant, i tant. Posar-nos en contacte amb d altres entitats, hem d'anar fent cosetes junts i intentar reactivar-ho una mica tot per part de tots. Mm -hmm. Aprofitant que tinc tingui aquí, Susana, eh, permetem que et pregunti per, eh, com van anar les activitats de festes de primavera de, que, des que, organitzàveu una, que, que organitzàveu des d'Oxigen. De doncs el, el Mercat de Primavera, que és el que organitzàvem nosaltres, va tenir, bueno, per lo que hem parlat amb els socis, eh, un tant percent molt elevat, tothom estava molt content. Eh, és veritat que estava inclòs dins de les festes de primavera i és un mercat que funciona ja sempre, però tothom estava bastant content de l'organització. Eh, Vam contactar amb un grup d'artesans que varen venir aquí a la Frugell que també van marxar bastant contents de, bueno, de les ventes fetes en aquells dos dies i el poble estava entre festes de primavera i nosaltres estava, estava ple de gent. Vull dir, creiem que és un punt positiu i que, i que funcionarà i ara anem doncs, per preparar el d'estiu de, que el volem enfocar d'una manera diferent. Uh -huh. No sé si ens pots avançar alguns detalls. Bueno, estem, estem en ella, estem en ell. D'acord. la veritat és que volem fer un mercat diferent, poder encarat una mica més al vespre nit, no tant al dia que, saps, fa més, uh -huh. fa més calor i la gent està més a la platja, és una època més turística i potser més de cara més de cara a la tarda a vespre, però bueno, estem, estem preparant-ho i estem parlant amb comerciants a veure què els hi sembla, intentant Intentant promoure-ho, veurem. De moment no es pot dir més. Molt bé, no, no insistirem, eh, esperarem doncs, que tingueu una miqueta més doncs, eh, planificat o, o més estructurat aquesta nova proposta del mercat d'estiu. Aquest és el proper objectiu d'Oxigen? En principi, sí, és el més eh? sí, sí com a activitat, perquè seríem eh, bueno, a finals de juliol, a principi d'agost, vull dir que és la que la que començarem a organitzar ara i com a activitat, activitat és la que tenim, la que tenim més propera. Mm -hmm. Quan ho tinguem lligat i ho tinguem més clar, ja ja explicar. I tant, sí, sí. i tant. Ja sabeu que teniu les portes obertes de, de la I ràdio. I tant, i tant. I tant, gràcies. Doncs, Susana, doncs ens tornem a contactar, tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres ben aviat i esperem, doncs, que també aquesta nova iniciativa, aquest 2% de les compres, doncs, dels establiments adherits a Oxigen, que es destinarà a l'Associació per la Fulgenenca Montpetit, doncs, que també sigui un èxit i que, doncs, ara, a partir d'ara la gent que que, que que vagi a comprar algun d'aquests establiments, doncs, que sàpiga que aquests per cent de les seves compres, doncs, tindrà una bona causa. Moltes gràcies, Susana. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Robert.